Освітлювала напівтемні коридори університету своєю чистотою і відкритою посмішкою. Хвилювала своїм дзвінким сміхом. Заради неї він теж туди поступив. Плювати він хотів на науку. Вважав її долею слабких чоловіків, але для того, аби щодня відчувати приємне хвилювання від її присутності, він поступився переконаннями і добросовісно відвідував заняття. Всі думали, що він навчається, а він поринав у якусь неземну медитацію, годинами розглядав ніжне волосся на потилиці Галини, а на перерах міцно спав, ігноруючи студентську колоднечу навколо себе. З того часу він полюбив і двір університету. У величному нагромадженні будівель псевдо-візантійського стилю під розсецькованими гуцульськими орнаментами-дахами він щоразу відчував, що його душі завжди всього мало. «Ні, ти таки мене не чуєш», – образилась Галина. «Чую. Я тебе чую навіть за десятки тисяч кілометрів». І що ж я говорила не тоді, а зараз? Не знаю. Я тебе не так чую. Я тебе відчуваю. Не Нахаба, ненавиджу цю твою вічну здатність розбивати найприємнішу розмову і зруйнувати мій чудовий настрій. Просто ненавиджу. Вистава була саме такою, якою вони хотіли її побачити. Прем'єра як прем'єра, коли не все ще доведено до автоматизму, і глядач відчуває себе учасником справді небуденного дійства. Було трохи смішно, як римський офіцер випив із скелиха, на якого раб ще тільки наближався, щоб наповнити його вином із важкої амфори а потім стояв приголомшений, не знаючи, що робити, і таки наважився і наповнив офіцерові келиха. А тоді офіцер замовк, розмірковуючи, як повестися далі. Валерій розвернувся по залі і не помітив жодної негативної реакції інших глядачів. Усе це було так мило по-сімейному. Після вистави вони мовчки пройшлися до міської в'язниці, поруч з якою Валерій залишив автомобіль. Звідси не вкрадуть, чертував він. І повільно поїхали брукованими вулицями, на прощання зробивши коло пашани знайомим маршрутом. Удень місто було зовсім іншим, не схожим на себе на схилі дня. І вже зовсім іншим воно стало у сутінках. Коли вони вийшли з театру і споглядали, як розквітло жовто-гарячим і рожевим севом небо, а трава і листя деревна були вологої густоти, а потім на виїзді серед полів та перелісків вони побачили, як небо запалало соковитим смарагдовим кольором, який поступово розчинився у сиро-блакитних сутінках, надавши панорамі вигляду заставки з мультику то було знову таки інше місто. Неймовірно, прошепотіла Галина, милуючись цією простою і таємничою красою. Я думала, такого вже ніколи не буде. Неймовірно. Це слово... Вразило Валерія. Він зрозумів, що вона усе ще сповнена довірливим очікуванням лагідного дотику щастя. І він зрадів, що цей маленький вогник не згас, підтриманий неясними надіями. І в ньому теж тихо затеплилися радість і надія. Частина дев'ята. Сутінки із присмаком болю. «Що це в тебе?» – запитала Галина, випадково намацавши твердий прямокутник у Валерія в кишені. «Паспорт?» «Паспорт? Ану, дай подивитися, яких таємниць я про тебе ще не знаю». Вона сама влізла рукою до кишені його куртки і витягла книжечку у брунатній шкіряній обкладинці –